Éjszaka mindörökké. Ím hajjátok hírét Mesés Kordovának, Kordovának. bülbül szavuhangját Hakám Kalifának. A palotában nagy eseményre készültek. Hakám, a kalifa, Bagdadból meghívott nagyszerű zenészeket és énekeseket várt vacsorára. Fínom ételektől roskadoztak a tálak,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 Vagyis éjszaka, felelte a lány, és már kívül is termett a kertből. Leila, Leila, mindig rád fogok gondolni, ha leszáll a sötétség. Velem leszel majd minden éjjel halála, emlékezni fogok a hangodra, a nevetésedre, suttogta a kalifa, de már csak a lány elsuhanó fájtlának hullámait látta. Visszaballagott a palotába, ahol már mindenki őt kereste.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 Meséljétek tovább mindenki fiának, hogy lett rabja lelke Leila Mosolyának.